також на упокій душі. Тридцять шосту суру Ясин читано на всі випадки, коли в медресе учні доходили до Ясин, то хором кричали «Ясин Ягли, берег Гельсин! Ясин масляний коржик неси!» Великим святом було, коли доходило до сімдесятого вірша вісімнадцятої сури, половини Корану. Але найбільше розчарування ждало малих у кінці навчання, коли ходжа казав їм, що передостання 120-та сура і хляс варта всього Корану. Коли так, тоді навіщо було вчити цю величезну заплутану книгу, адже варто було запам'ятати лише кілька віршів і хляса? Її сини вчили Коран з п'ятирічного віку, вже навіть найменший Джихангір – Докінчував цю тяжку і невдячну науку, щоб вивільнити час для знань потрібних володареві, хоч і не було ніяких надій на те, щоб він став султаном. Адже над ним стояли за правом первородства аж чотири брати. Навіть Селім, другий після Мехмеда, не покладав особливих сподівань на престол, вчитися не хотів уперто, майже войовничо. На докори матері зухвало відповідав. Хай навчається всіх премудростей той, хто й стане султаном. А нам аби жити, не сушити голову, не нидіти за книгами, бути на волі під небом і вітрами, з кіньми, псами, соколами, бити звіра, роздирати тепле м'ясо, пити свіжу кров. Коли викричав їй це в обличчя Селім, червоноволосий і зеленооки, як вона сама, Роксолана нічим не видала себе, тільки знерухомило її обличчя і зблідли уста. Селіма зненавиділа відтоді і вже не могла прихилитися до нього серцем, хоч зовні цього й не виказувала ніколи. Не могла простити йому за вчасного пророкування страшної долі власної і його молодших братів, і часто ловила себе на тому, що й сама думає так само. Може й до свого наймолодшого ставилася з дивною байдужістю, не вірячи в його майбутнє. Адже Гангір, мов би, відчуваючи материну нехіть до нього, Набридав їй, просився спати в її покої, канючи в солодощі, іграшки, вбрання, не давав спочинку ні вдень, ні вночі, так ніби мати була його рабинею. З рабами і дітьми говорить однозначно: "Піди, стань, принеси, дай, не чіпай". Джехангір не визнавав такого способу мовлення. Він домагався у матері, щоб вона розповідала йому казки й поеми, щоб не вмовкала ні на мить. Він рано осягнув таємниці людської поведінки, ще не спроможний усвідомити, все ж якось зумів відчути, що Роксолана має винагородити свого останнього сина. Цю жертву долі, відплати чи прокляття за все зло зібране в османах, відплатити, коли й не ніжністю, то увагою і покірливістю, і завдяки цьому зумів захопити владу над матір'ю і став справжнім деспотом. А маленький деспот набагато страшніший від великого, бо він дріб'язковий і не дає відпочинку ні на мить. Від нього не сховайся, його не позбудешся. Та хоч як там було, Джихангір, дорогий її серцю, так само як Мехмет, Селім, Баязид і Міхрімах, і сьогодні вранці вона подумала, що йому тут може холодно, як холодно повсюди у велетенському незатишному султанському палаці, і прийшла сюди, щоб розвіяти свої побоювання». А раз», – сказала вона кизля разі, – «мені тут подобається». «Може покликати шах за Деджихангіра, ваша величність? Не треба. Ти вільний». Тоді Ібрагімі сказав про Єроніма Ласького. «Від кого він цього разу?» – всміхнулася Роксолана, згадавши тихомовного, улесливого дипломата, про якого французький король Франциск сказав, «ніколи не служить одному, не обслуговуючи водночас іншого». Багатий краківський вельможа, прекрасно освічений і вихований, єронім ласький, від служби у польського короля переметнувся до короля Угорського, тоді перейшов до Яноша Запояї, робив безкінечні послуги імператору Карлу, королю Франциску, Фердінанду Австрійському. Зрадливий і продажний, він без вагань перекидався на бік того, хто платив більше. Найдивніше ж мав відвагу з'являтися в Стамбулі щоразу від іншого європейського володаря, не лякаючись гніву Султанського або й розправи за невірність. «То від кого він?» – перепитала Роксолана. «Не знаю, він хотів до його величності Султана, але Айяс Паша взяв його під охорону в караван-сараї на Авред базарі, і тепер він проситься до вас на прийом».